Det brukar vara rätt så annars har mål, men eh, så, eh, det är om man ser glädje är. Då är ni hjärtligt välkomna till det nionde avsnittet av Rögle-podden. Dagens gäst är eh, Engelholmaren och eh, hockeyagenten Martin Nilsson, som ska ta oss bakom kulisserna i hans värld. Välkommen hit, Martin. Tack så mycket, kul att vara här. Och välkommen hit, eh, Daniel, ut. Stort tack. Innan vi dör igång ska vi berätta att eh, vi har eh, som vanligt en sponsor och det är precis som vanligt också Hanssons möbler i Engelholm Utvalt vackert sedan 1946 och det är vi väldigt tacksamma över att Hanssons möbler stöttar den här podden. Okej okay, Martin, eh, du är hockeyagent. Eh, vad gör man då? initialt så, så jobbar man ju med att skriva och förhandla avtal till eh, klienter alltså spelar ut i, i hockeyvärlden på SOL och eh, hur långt där, ner i eh, Det finns olika för, för olika serier kan man säga, eller eh, vi inriktar oss framförallt mot NOL och eh, SOL och kanske KL. jag och min partner Peter Hur många är... klienter har du i ditt stall? Eh, tillsammans eh, har vi 59 stycken i dagsläget vilket är väl eh, där vi tycker är ganska lagom. Vi ska kanske inte ha jättemånga fler eh, men, men kan vi ligga runt den siffran så är det perfekt. Vad är det för livsstil du har då i, i, i ditt arbete? Ja vi brukar ofta berätta när folk frågar så, så det är liksom det är ju inte ett vanligt yrke utan det är just ett livs, alltså en livsstil att leva med jobbet som hockeyagent. Telefonen är ju med 24-7, mer eller mindre 12 månader om, om året. Det är väl jul i månaden man kan slappna av någorlunda förutsatt att avtalen är klara för, för alla klienter. Men en, en vanlig vecka kan gå till som att jag denna vecka som, som har gått så landar jag från Luleå i måndags eh, satt i kontor eh, hela måndagen, tisdagen, onsdagen ute på match. Torsdagen var jag på en utbildning om eh, expertskatt i Stockholm. Eh, PVC som hade eh, slänger mig på ett flygplan, landar här nere i Ängelholm, har möte på torsdagkvällen, förlåt, onsdagkvällen och eh, sen möten hela torsdagen. Och nu får jag vara här. Kan man någonsin koppla bort det? Det går inte med tanke på hur snabbt det kan gå i hockeyvärlden med övergångar hit och dit. Ja, det är, man håller väl ett öga på sin mobil eh, nästan varje minut men vissa saker går det ju att skjuta på. Det gäller nog att hitta en balans för att eh, få ihop sitt liv också. Men, men det är ju helt klart en, en livsstil eh, mer än ett, ett vanligt jobb. Ibland kan jag tycka att det är helt underbart och eftersom i dag på jobbet med mycket mobil och så, och bara glömma mobilen i jackan ett par timmar kan man göra det som agenten? Det, det händer väldigt sällan att jag lämnar ifrån mig mobilen helt sen så försöker jag lära mig att bli bättre på att hitta den där liksom vilka uppdrag eller vilka sms är verkligen livsviktiga att svara på direkt annars blir man ju en slav för sin mobil tror det är själva samhället tyvärr som har fått oss. Det som är kul, min partner har jobbat i 23 år. Han har ju berättat hur det gick till innan när man tog liksom telefonkortet och, och ringde. eller Man kom hem efter en vecka och hade liksom sekreteraren skrivit ner liksom dessa och sökt den. Och det är en liten annan värld vi lever i idag. Det är mycket eh, som ska hända direkt. kan man leva? Kan du se dig själv leva under de premisserna, eller jobba under de premisserna om 20 år? Ja, ah, som, som en gammal säsongare som man är där man levt lite så ett fria liv och eh, det kanske handlar mer om fritiden och vardagen eh, mer än jobbet så, så hoppas man väl kanske kunna falla tillbaka <haha> något år innan pensionen. Nej, ah, jag vet inte. Det är fantastiskt bra. Jag, jag nöjd på mig faktiskt själv i armen eh, varje morgon för det, det, det är detta livet jag vill leva. Vad du själv för idrottsbakgrunder? Bortsett från skollaget i, i volleyboll och handboll så eh, på nyhemskolan så är det väl framförallt hockey i, i Röglebeker där jag eh, gick alla stegen upp och att vara med i A-laget i en och en halv säsong och körde skulle väl vara med om match och debutera men var utlånad i samband med Jonstopp. Eh, sen så när jag var 21 stack ner till Frankrike och runda av min sista karriär som lite utlandsproffs men kanske mer äventyret än den ekonomiska för förmånen. Så kan säga. Och det är ju ett ovanligt yrke att vara hockeyagent. Hur kom du in på det här spåret? Så, jag eh, har väl haft den känslan eller alltid haft en, en vision om att eh, jobba med det. Redan i tidig ålder så, så kände jag Tänk om man skulle ha någon som gav en råd eller kanske hjälpt en med val och pusha en kanske lite när man kanske tvivlar på sig själv och så vidare. Så någonstans har jag alltid funnits i bak, bakhuvudet och när jag hade en agent själv som jag insåg inte hade någon koll på vem jag var eller vad han sålde egentligen. Det är ju fortfarande levande material så kan du då forma och hjälpa till att forma din produkt så ja, känns det ju superspännande och då, då fanns det där i, i bakhuvudet och kom i kontakt med Peter Wallen eh, under mina utbildning eh, som sportsmanagement och på den, på, på den vägen ner. Och förutom gränslös kärlek till sin mobiltelefon vilka andra egenskaper måste man ha som, som hockeyagent för att kunna lyckas? Eh, man ska nog kunna ta för sig kanske lite och snacka och, och vara lite proaktiv också uh, det, det är väl en fördel samtidigt så är det ju viktigt att man, man är ingen bilförsäljare som kan några tror utan det är viktigt att man ger och beskriver en, en rättfärdig uh, ja, bild av en spelare för annars till sist så måste du göra om affären ändå utan det viktiga är kanske att ge goda råd och, och, och placera dem i positioner som gör att de tar nästa steg och på så sätt följer de sina utveckling och den planen man kommer fram till tillsammans. När kom du över tröskeln liksom första gången? Vad har du liksom din... Eh, hur lång erfarenhet har du nu? När, när började du? Jag eh, har jobbat som hockeyagent i lite... Strax över fem år tillsammans med, med min partner då. Eh, innan det så jobbade jag som tränare under två säsonger samtidigt som jag eh, utbildade mig på Boson. Eh, RFs, förbundets eh, skola liksom, sportsmanagementutbildning som var väldigt bred, allt från eh, idrottspsykologi till idrottsjuridik men, men fantastiskt ställe att träffa folk inom idrottsvärlden också, där man eh, hade praktik och så vidare. En del tränare som inte själv har, någon, har, har liksom varit aktiv på allra högsta nivåer, för ibland det nacken liksom att eh, finns det liknande i Baksider med att vara agent, att inte ha den långa, framgångsrika karriären på högsta nivå. Jag brukar pusha för det ganska, ganska hårt, bara för man har varit en fantastiskt duktig NHL-spelare så betyder inte det att du är en bra företagsledare, eller så vidare, utan jag tror, jag spelar absolut inte i närheten av NHL, men jag var ändå med på, på juniorsammanhang och även elitsammanhang ganska högt då. och träffa många ledare och vara med om många situationer. Sen har jag också då jobbat som, som tränare och kan sätta mig in eh, hur man agerar och tänker som tränare i vissa situationer, även om det var på pojklagsnivå. Eh, men, men den erfarenheten och jag tror kanske den största erfarenheten, eller den största tillgången, det är att jag var utanför hockin under 4-5 år. Eh, liksom Helt, helt klart är min bästa tillgång tycker jag själv. Ja, men då, det är ofta vi, vi ringer sportchefer och spelare och, och fiskarna. de är på väg till andra klubbar och så, både jag och Daniel och så säger många att det får du ta med med agenten. Fortsätt lite relation, kan du berätta vilka spelare med lokal anknytning du har i, i ditt stall just nu? Ja, Absolut. Från eh, som är uppväxt där i Ängelholms- eller Skåne-trakten så har vi Peter Andersson eh, som gick till Frölunda i ganska tidig ålder men ändå han med och spelade lite i Rögle och som var tillhörd av Vancouver-organisation. Från eh, Kvidinge? Ja, från Kvidinge, stämmer. Eh, sen en av mina första eh, klienter är ju Dennis Everberg som där som en en rolig historia bakom. att För fem år sedan, precis när jag börjar började, började tog vi beslutet att vi skulle jobba tillsammans uh, ungefär uh, där han ringer i augusti och, och berättar att Axlen är borta och att han, hela hans säsong är, är körd och då tänkte man ju att det var ju så där att jag började jobba med någon som skulle inte spela under hela säsongen men då fick man ju verkligen betjäna färg kanske och, och testa på det man hade velat att hjälpa en ung kille som behöver pushen, stöttningen och där sitter vårt företag med de förmånerna som vi tog upp Dennis ett gäng gånger till Stockholm och hjälpte honom med hans rehabilitering och, och satt honom med folk som, som även inspirerade honom förhoppningsvis till att komma tillbaka och så gjorde han ett väldigt, väldigt bra kvar. som gav honom ett nytt tvåårsavtal men när, runt jul så trodde vi ju att det skulle vara division 1 och det var ju kanske tongångaren från Rögle och också att äh, det kan vara bra för honom att spela och få mycket is i division 1. Sen vet vi alla historien eh, från, från därifrån till, till en 70-tal, nhl match så här på dagen. Så det är häftigt. Sen har du ett handfull drygt spelare i Rögle idag också, berättade du innan vi har igång. Ja, det var Vi eh, hade killar som var med och gick ut på Util och Mattsson och Jack Connolly, eh, Jens Helgen Sen så Kom, hade vi några hemvändare eh, var Patrick Selin och eh, Sebastian Vänstern eh, som har hamnat i en perfekt miljö tycker vi. Eh, och Oscar Dan som är utklanad från eh, Columbus Blue Jackets. Hur funkar det med de här nordamerikanska spelarna som Jack Connolly och, och Taylor Matson, Har de en svensk agent och en nordamerikansk eller har man bara en totalt? I början av, på, på båda så kommer vi att våra nordamerikanska Eh, kollegor som vi jobbar med som heter Octagon som är en av de tre stora i, i Nordamerika som skickar över om till oss. Sen så har det väl fidats ut lite där vi är de enda som har, har kontakten med dem. Och det är lit, lite olika från fall till fall. Om man tittar på spelarmarknaden då i, i Sverige som den ser ut idag. Hur många agenter är ni som, som delar på klienterna så att säga? Om man räknar i svenska marknaden så kan man väl typ skarva att det är ungefär 300 som tjänar eller som kan leva ungefär som proffs på, på sin hockeykarriär. Lite och ta. Jag tror vi är runt 40 något mer licensierade agenter vilket är kanske något för mycket om man sett för att det ska spridas ut på ekonomin men det är ju inte alla som jobbar heltid heller. Och många bolag, och så handlar det om. Och finns det liksom. Finns det en handfull stora agenturer? Eller hur? Ja, det vi är väl 20 agenturer var vad. Jag skulle väl påstå runt 10 stycken som, som är, är, jobbar heltid och, och fullt ut seriöst utan, utan att veta exakta siffror. Men sen så är det väl en. Fem, sex stora aktörer som har, har stora samarbetspartners över i Nordamerika. Hur är stämningen mellan er? Där? Ni måste ju träffas hela tiden. Är det, går ni att titta snett på varandra? Eller? Nej, absolut inte. det är, Kanske... Där finns ju säkert lite historier mellan vissa äh, agenter säkerligen. Men jag tycker klimatet har bara blivit bättre och bättre under alla mina år som jag har varit med så känns det som vi alla jobbar med en seriösa och seriösa verksamhet det speglar sig även på ligorna eller om man säger SOL och allsvenskan där man försöker utveckla och göra saker och ting bättre och precis så är det med SIK och agent Som jag har förstått saken så får man inte lov att aktivt söka upp någon annans klient när man jobbar i den här branschen men det fungerar ändå så att, väl, att spelare byter agenter. Hur, hur, hur trogna är spelare? Det, det händer absolut att folk byter. Och vissa kanske känner att de har kört fast med en agent, och behöver någon ny av, av en anledning. Jag har inte varit med om så många fall där det har hänt. Men ibland kanske det kan vara en kille som är på väg ner mot allsvenskan Dijonett eller kan ha tappat surget och känna att han behöver något nytt för han. hans agentur är kanske stor för honom. Jag, jag, jag vet inte men uh, det, det, det händer ju liksom absolut. Men det måste väl också hända att uh, ungdomar för hybris och tycker att det är agentens fel att man inte får det drömjobbet i Washington eller? Ja, det, det händer väl uh, alltid uh, där folk har skilda vägar för att förväntningar kanske har, har inte infriats eh, från båda håll det som kanske är det mest bekymrande det är ju en ung spelare som, som har valt att ha två, tre agenter innan han har filt 20 år kanske under hela, det är kanske lite svårt att ha mer fel på spelaren än, än oss agenter rådgivare tycker jag men. Men det är big no-no att gå på varandras klienter, det, ja. det får man inte, göra man inte. Nej, där, där finns det regler för det, liksom skulle du ta kontakt med någon där inte spelaren har sagt upp agenten och sen sträcker ut en hand, och eh, blir det bestraffning och detsamma kommer ju till eh, 16-årsreglen 1 eh, januari eh, där vi inte får ta kontakt med unga spelare förrän de fyller 16. Vilket jag tycker är en fantastiskt bra regel. Så den är, den, den är en av fundamenten i, i kanske svensk agentverksamhet. För jag tror det är farligt om vi ska börja rekrytera 12-åringar som gör i USA och ge föräldrar råd och, och förklara för dem varför deras eh, 11-åriga son inte spelar i första PowerPlay. Det, det, det håller liksom inte. Men nyårsdagen klockan åtta står man utanför en villa i Huddinge med en fikakorg eller? Snart champagneflaskan. <laughs> Nej, skämt att säga det men där de, de är med i olika. Vissa skickar ut brev och vissa ringer faktiskt på eh, nyårsdagen. Jag kan tycka att man kan, kan vänta ett gäng dagar. Eh, jag tror inte det är så viktigt och i många fall där vi har rekryterat de vi har tyckt att duktiga så har det dratt ut till minst mars innan ett beslut har kanske tagit så man kanske har hunnit med två möten eh, också. Men du sa att det var väldigt många agenturer på vis få spelare, det måste ju innebära att det är en enorm konkurrens mellan er. Absolut, så är det, det är ju... men samtidigt så tror jag att man, varje agentur har sin grej, kanske någon nisch eller något sånt som kanske passar den familjen eller, eller spelaren. Vi har till exempel Timothy Liljegren i Röagla som vi representerar. Han hade ju extremt många möten eftersom han var en stor talang. Och alla visste om honom sen, sen några år tillbaka innan 16 så, så ja Svaret på min fråga är väl att, att absolut det är många och, och det blir huggsexa om, om några av dem som lyser kanske är starkast. Det är ju ingen garanti att de är bäst när det väl drar ihop sig. Men hur mycket tid lägger man ner då som agent på att scouta de här unga talangerna och sitta i, i kalla islar för att se vem som har, har den största talangen? Jag kan ju bara prata från vårt perspektiv eller vår firma där lägger vi ju de Spelaren vi tar kontakt med har vi nog minst sett 20-tal gånger och lite mer i olika miljöer. Oftast är det kanske i klubbsammanhang, eh, elitläger, landslag, eh, tv -sammanhang. så eh, vi, vi lägger ner enormt mycket energi och eh, för att det är viktigt att man, man hittar rätt sensor. Vad finns det för läger och turneringar både liksom nationellt och internationellt som man absolut inte får missa som, som hockeyagent när är det är flest på plats? Om man tar eh, själva scoutingen på de yngre som där ska rekryteras så börjar väl diverse kupor där i augusti sen eh, sensommaren eh, som följer upp med kval i tv-bruken. Tibor Trophy, många och titta på det och spelar om i sina klubblagsmiljöer och sen så är det då slutspel till överprucken eh, som följs upp av ett elitläger eh, där man sa, liksom sålar ut väl lite mer eh, och så tas ju U16-landslaget ut i, i december. Så det är väl de, de samlingarna extremt många agenter på eller scouter som hjälper agenter och så vidare. Så. Sitter ni som tjuren då och vi ska, <skratt> honom, ska, honom vi ska vi ha? Nej ah, det, det ingen vill ju säga någonting till va? det är väl det som är tjusningen med när man, vi har hittat den här åldern som kanske ganska bra. Det, det finns ju jättemånga exempel som, av spelare som inte var längst fram eh, just i 16-årsåldern utan kommit 17-18-årsåldern. Det är det som kanske också en del av sporten och, och tävlingen att hitta och, och lyckas pricka, pricka rätt på de spelare som blir NHL-spelare men kanske inte var bäst i 16 sexton. Så. Mm. Men då när ni har kontakt med de spelare, ni skriver kontrakten, det är de kontrakten som finns? Liksom. Man, vem som helst kan komma när som helst och säga att eh, jag drar. Ja, alltså rent juridiskt så är de ju också mindre så alltså jag menar Det går ju inte att binda upp dem och säga att bara nu, nu är du med oss resten av ditt liv. Men även seniorspelare? Man kan egentligen säga att det är ju kontraktets längd som, som egentligen förknippar dig till, till agenten för att han har gjort ett uppdrag till dig där och så har man en överenskommelse. Men sen finns det ju avtalen och just nu har vi standardiserat ett SIKO äh, agentavtal där det reglerar just uppsägningen. I princip så tar man sig ur det ganska snabbt och ganska enkelt. Du lyssnar på det nionde avsnittet av Röglepodden. Vi har agenten Martin Nilsson här idag som gäst. Innan vi går vidare så ska vi påminna om att vi har en sponsor som är Hansons möbler. I Engelholm. Okej okay, Martin, du har en klient som vill lämna sin nuvarande klubb och byta miljö helt enkelt. Vad är de olika stegen då? Vad gör du som agent? Först och främst så får man ju se på hur kontraktet är skrivet och vilka förutsättningar finns det i, i grunden att, att komma, komma ur det. Där finns det ju ibland lite olika klassörer som kan ha skrivits in och, och så vidare men... Om vi förutsätter att spelaren har ett tvåårsavtal och han har hunnit spela ett halvår på den så blir det ju ett första läget att sträcka ut handen till sportchefen och, och kanske deklarera att spelaren är inte är intresserad av att fortsätta eh, sitt, sitt arbete för, för klubben och känna för ett miljöanbyte. I många fall så tror jag att man hittar en slags lösning eh, när det är på det, det sättet oftast är det ju en spelare som kan underprestera, vilket betyder att klubben inte är särskilt intresserad av att behålla den heller, utan spelar du 20 minuter och gör poäng i varje match och, och får chanser. Alltså, jag lever ju, leker ju hockeylivet. Men, eh, så det, jag har väl aldrig varit med om en spelare som trivs i sin tillvaro och som helt plötsligt vill, vill, vill byta. Men där kan ju absolut vara de situationer där till exempel en spelare går väldigt bra och efter säsongen får apropå från kanske till exempel KOL och vill ta chansen och tjäna lite mer pengar. Då får man också hitta, försöka i första läget ha en dialog med, med sportchefen. Låt säga att du kommer överens med sportchefen då, att det här kontraktet bryts och du vill ha ut din spelare på marknaden så snabbt som möjligt och visa att spelarna fråga i ledig. Vad gör man då? Drar man iväg ett mejl till alla sport, andra sportchefer? Eller hur, hur funkar det? Ja, ja, men det? Det är en bra fråga och, och kan vara intressant för att lyssna. Men Så, så är det ju absolut att du, så fort du vet om att han, han är ledig och, och man har hittat kanske lösningen eller man vet om att det går mot en lösning att, att avtalet kommer att brytas då tar man ju kontakt med alla de potentiella Ligorna och sportcheferna och klubbarna som, som han kan vara intresserad av. Och där är det ju vi som känner till marknaden och vet var han ligger och vad som passar honom. Så en sol spelare som, som kanske är en fjärdlina och, och lite bänkad som, som man hittar en lösning på att bryta avtalet. Kanske man inte erbjuder till KRL till exempel. Utan det blir kanske då allsvenskan svenskarna finska ligan. Eventuellt en annan, annan SRL-klubb som, som vi ser ibland till exempel han finsk. En dum fråga kanske, men skriver man med i mejlet, liksom presenterar man den här killen och skriver man att han vill ha 10,50 i lön? Liksom, eller är det fattar alla vad det handlar om? Och... Nej, det är ju en av våra stora del att, att hitta en kanske marknadsmässig lön för, för spelaren och där är det ju lite olika Eftersom i Europa så har vi ju inga öppna löner så vi vet ju inte mer än att vi, vi jobbar i marknaden dagligen. Vilket kanske gör det lite svårt att veta om Bolsano eh, nere i Österrike eller äh, Italien men som tillhör Österrikens ligan sitter inne med en miljon eh, euro Nej, men, alltså, på en säsong till en spelare. Det, det blir lite ludigt med en NHL där allting är officiellt och,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 Vi får se om det kommer till Europa. Det vanligaste är väl att spelare som sitter på ett kontrakt som är på väg att löpa ut som vill flytta på sig. Kanske när säsongen är slut och så. Det är väl egentligen i den här tiden på året egentligen. Är det nu det nu, hela cirkusen pågår den för fotboll bakom kulisserna utan att vi vet om den? Ja, absolut. Den, den har nu redan påbörjat i vissa fall och det är säkert kanske några spelare som, som redan gjort klart för, för nästa säsong. Men samtidigt måste han ju fortsätta leverera liksom, här och nu. Men det, det, det blir ju ett speciellt för spelarna om man har gjort klart i januari och, och vet om att du ska spela i en annan klubb två, tre år. Till exempel så, så blir det ju speciellt men de är ju samtidigt så professionella och det är en del av vardagen att, att byta miljö efter kanske två år rätt så ofta. Man tänker som en spelare som Dennis Evoberg när han var på väg och och lämna Rögle, då har jag berättat i efterhand att det var egentligen i princip alla klubbar SHL hörde av sig och han var överens med Luleå och så vidare innan det blev en NHL-flytt. Men hur, hur mycket berättar du för, för din klient när det, när det är klubbar som hör av sig och gör intresseförfrågningar eller är det en balansgång för att spelaren i ska kunna leverera? Det är en jättebalansgång såklart att det får inte ta fokus att, att skriva nästa avtal från här och nu i Dennis fall så, så blev det ju lite uppenbart att han hade några NHL-klubbar också som var intresserade, vilket gjorde att han gick ner där under en tid, det är ganska kul, om man skulle gå tillbaka och titta på hans matcher så kommer han garantera att folk som kan hockey se här har han fått reda på att det närmar sig och så går han i källan av matchen men sen så till slut så sa han liksom Sk skit i detta, vi ser vad det blir och så gav han på och, och, och fick Avtalet också som, som såklart kändes bra. Men... men de flesta är ganska överens om att det här är ett störande inslag. Alltså, sportchefer tycker ibland, spelar tycker ibland att det är jobbigt att behöva koncentrera sig på att välja en ny klubb när man håller på att sporta med sin nuvarande. Så, du som är i branschen, skulle du inte kunna gå och komma ifrån? det Kan man inte sköta detta när säsongen är slut eller det går inte? Jo, det skulle väl i rent teori går. Problemet är ju att klumman vill ju bygga sina lager och ha, ha det klart ganska tidigt för att veta att man, man ligger så, något steg före än att det skulle vara en just deadline liksom, som ja, men första maj då börjar alla förhandlingar. Jag tror det skulle vi är inte riktigt där ännu för att kunna ha det systemet tror jag. Men vad går trenden mot att det blir tidigare och tidigare blir det mindre och mindre rackarspel så här i år eller blir det mer och mer? Jag tror nog att klubbarna har fler och fler anställda som gör att man har rätt bra koll på sin scouting scoutning. Som är ganska tidigt så vet man om ja men vi behöver backnummer fem som ska spela lite boxplay men mest fem mot fem spel till exempel. Ja men så här ser profilen ut för honom och så gör man sina bedömningar inom, inom föreningar och så går man på kanske en, en, en viss... Lista som man då har fått av oss agenterna och liksom hittar sina namn och så jobbar man ut det. Där. Så det har väl blivit, i eh, vissa fall så är de tidiga men sen det är ju många affärer som görs mitt under sommaren också. Och apropå affärer, hur tjänar ni agenter era pengar? Vi tjänar våra pengar på provision, alltså procent på avtalen. Där det sträcker sig någonstans mellan 3-10% kan man väl säga på, på kontrakten som, som förhandlas fram. 10%? Det Aj, låter otroligt mycket. Jag har hört de fall där de har hos, hos några klubbar och några spelare lyckats ta ut. Det händer ju att vissa klubbar, nu är inte tillåtet längre, men jag vet i Finland och Tyskland så betalar de ut till exempel 6% av agentfin så det är liksom ingenting som om kontraktet handlas fram så det är ingenting som tas och spelar. Medan i Sverige till exempel och jag förhandlar eh, fram ett SHL-kontrakt i dig så tar vi x antal procent eh, på ditt bruttoavtal. Du, du förhandlar inte att journalisten, kanske skicka en nästa gång vi ska förhandla. Nej, <här> <här> <här> bara ring så får vi se det men du, du har varit eh, fem år i branschen. Hur tycker du att den har förändrats och utvecklats sedan du satte din första fot i den här dörren? Det som var är, är kul att säga det är att jag tycker att den hela tiden blir bättre och bättre. Jag känner att klimatet mellan agenterna blir bara bättre och bättre och att vi försöker göra det så professionellt som möjligt tillsammans med SIKO och Spelarförbundet och den licensiering vi har för att kunna bli hockeyagent och kunna arbeta på ett proffsigt sätt. Jag känner att alla jobbar åt samma riktning. Sen så är det alltid oseriösa aktörer inom alla yrken som försöker utnyttja situationen och tror att man kan göra några snabba bra affärer. Jag tror långsiktigt att de, de som är seriösa jobbar tillsammans för att verkligen göra det så proffsigt som möjligt. Ibland får man känslan av att det går, går olika trender kring var, var spelare tar vägen vilka ligor och vilka länder de hamnar i. Var är det hetast att, att spela just nu, tycker du? Ja, bortsett från, från NHL som jag tror är allas pojkdröm så, så är det ju helt klart Schweiz som, som många spelare även nordamerikaner vill hamna i. Inte bara för att äh, det är ett fantastiskt land och, och värdet och klimatet är något bättre men, men resorna är ju betydligt enkla också man sover ju hemma i sin säng 90% av, av eh, serien liksom. när du är på båtomatch så hinner du komma hem så det väl... Bara för att få en, en bild, och kan du säga om man är en, en, en, liksom en landslagspelare som flyttar till Schweiz hur mycket pengar tjänar man? Hur mycket pengar tjänar man? Ja, vad är det Dick Axelsson och, och de killarna har väl ut mot en, säkert 3 en, miljoner i netto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 Ja, det är mycket mer pengar. Det är nästan kanske dubbelt upp tre år. Se om du är en bra, riktigt bra esl spelare så landar du kanske någonstans runt 500-800 000, 000 dollar också brutto visserligen. Men de har ju bara 10% skatt i Ryssland. Så. Men finns det mer eller mindre pengar i, rys i ryska liggen idag jämfört med för några år sedan i och med Ruben har sjunkit och så vidare? Alltså indirekt så, så har ju liksom valutan påverkats jättemycket. Eh, helt klart, men det är fortfarande ja, fantastiskt stora göra pengar och många kan tjäna. Där. Så det är ju för agenter och spelare syfte så eller, så, så är, har det ju öppnat upp marknaden för att tjäna mer pengar för, för spelarna och även mm. också agent. Kan du prata något om att sätta SHL i det här sammanhanget? Man brukar prata ju att det är en av utmanarligorna liksom till den Hur intressant är det att spela i SHL? Och liksom pengamässigt, konkurrensmässigt. Vad är SHL just nu? Ja, SOL är ju en fantastiskt bra serie. Många gnäller kanske också på att det vi har utökat och jag tycker det är ganska bra för Hockeyn att vi har fått in 14 lag och, och försöker en, en med där höja. Men, men där finns ju mycket pengar i SL också. Jag tror de säger snittlönen, den ligger väl runt 100-110 000 eh, brutto. Eh, vilket är mer än en medelmånadsinkomst. Eh, sen så har vi också expertskatten som kommer kom till då, och... Kan du förklara vad det handlar om? Ja, expertskatt det är, som har kommit till egentligen enligt svensk skattelag för um, hur ska man säga professorer och doktorer att vi ska kunna ta in uh, folk med exceptionella kunskaper som vi kanske inte har i vårt land som även går att utnyttjas inom idrottsvärlden vilket gör att det blir en skattelättnad uh, där 25% inte... Blir, blir skattat är helt, helt skattfritt. Men det påverkar såklart spelaren i sitt hemland eftersom man måste göra rätt för sig i, i ja, till 99% av fallen. Så, så det, det är viktigt för oss agenter att kunna ge om, om det är ett nettoavtal på 200 000 dollar säger vi så är det viktigt för oss att ge den exakta bilden hur mycket skatt som betalas eh, i Sverige och tillsammans med kanske en revisor i, i USA eller kan räkna fram vad, vad det är exakta slutbeloppet. Du pratar själv om en summa. Det är, det är, att vara duktig hockeyspelare idag innebär att du tjänar väldigt mycket pengar. Hur är det liksom du, du, du vistas sig nära de här människorna. Hur är det när liksom, en, en 18-åring i badtofflor helt plötsligt går runt med 120 000 i månaden, det är en helt ovarklig situation för, för många i det här landet. Så är det, det är ju sporten generellt idag är väl helt galen om vi tittar med på några av de stora nol avtalen som skrivs med, med unga killar men man får inte glömma bort det är 20-åringar som liksom på precis som vem som helst i vissa moment på att de är extremt skickliga på vad de gör Och, får betalt för det också. Så det... Men hela deras tillvaro måste ju förändras eh, enormt. Jag liksom. Har ni ett ansvar där som oss att se till att, eh, att vi... man inte köper tio klockor i månaden och gör av med alla pengar. Liksom. Så, så är det ju absolut. Vi jobbar ju med fullservice där vi har folk som, som sitter på ekonomi och hjälper killarna och redogör att du har denna inkomsten och så här mycket går ut och så här mycket går in för tanken är ju att du spelar ju bara under en kort tid. Du kan max spela 10-15 år på hög nivå. Det är viktigt att placera så att du kan fortsätta bibehålla en ganska hög levnadsstandard så att inte blir som, som vissa killar som, som då köper allting eh, samma dag som kontraktet är skrivit och så helt plötsligt ut personlig bankrutt. Så där har vi ju absolut ett jättestort ansvar. fem år i branschen du gissar ju att man har fått lite skinn på näsan längs vägen, är det så? Så är det absolut, jag kan först berätta, jag har haft en enorm fördel att ha en kille som har varit med 23 år i branschen eller nästan 18 när vi klev ihop tillsammans, så att ha det som bollplank tror jag inom vilket yrke som helst det är ju en superfördel med den erfarenheten, men sen har man ju gått på lärt sig av, av livets skola själv också. Det här är en ganska en, en rolig historia från, från Rögle, mitt, min första sommar, tror jag. jag inte, Tom Pricing, eh, nu är väl några som kommer att mejla en skit eller något sånt i, i brevlöna, men jag var involverad i den affären i alla fall. Jag, jag och Pelle Svensson gjorde, gjorde kontraktet där de flesta vet att eh, Rögle bröt eh, avtalet, men Just det, Am amerikansk back Ja, yeah, precis, mm. right back som NOL erfarenhet Var är vi i säsongen? 2012, 2013? SOL äh, första året i S -S -S Ja, ja ähm, Och det blev ju lite kallepalik Eftersom vi menar att kanske Rögle hade Gått ut offentligt och sparkat honom Vilket betyder att han kan ta sina pengar och åka Medan Rögle då menar Nej, nej, men det, han, han, han kom bara inte spela Och så, så, så, så, så var det lite tolkningar i avtalet plus att när en spelare blir sparkad så hade jag inte så mycket erfarenhet av hur mycket dialog och kommunikation man kan behöva med den killen än mer som en utlänning. Och han ville ju höra varje dag, liksom, vad är nästa steg, vad händer, hur det blir det med mer pengar och så vidare. Medan jag jobbar på i kanske det tysta och försöker hitta en lösning men äh, där det blev ganska stressat. Och, äh, man fick lära sig väldigt mycket direkt så kan jag väl säga. Det är ju aldrig kul när det kommer till en skilsmässa på det sättet. Var tar han vägen sen då? Han hamnar i Finland. Finns kan lägga Det var faktiskt inte jag som, det var vår partner som klev, eller inte klev in men vår samarbetspartner gjorde avtalet i Finland. Vad va finns det för situationer som är där du liksom torkas svetten på pannan och känner att ah, här vill jag inte hamna. Va, va är, vad råkar du ut för då som hockeyagent? Ah. Det är väl framförallt om en spelare på kort varsel ska försvinna från klubben. Då är det ju lite regler om man får se över att sätta sig och jobba mycket timmar. Kanske lite i onödan. Sen så är det också de fallen där spelare är besvikna eller en spelare blir skadad. och sånt som är aldrig roligt där man måste kliva in och hjälpa till kanske för att hitta bästa lösningar. Ett sidospår men ändå, vad har spelarna för skyddsnät om de till exempel blir, blir skadade och så? Vad, vad gör man som spelare då? I svensk hockey så är det ju fantastiskt och i SHL så, så är det ju en, ett bra skyddsvaktar eller nätvaktar. Nummer ett så har ju ingen karensdag och sen så har de 14 dagar innan eh, Försäkringskassan SCB kliver in och, och tar 90% av, av lönen. Uh, fram till tre månader sedan därefter så är det lite andra uh, försäkringar som, som klubbarna tecknar och så vidare men det är ju vissa som har end of career uh, försäkringar där liksom en klumpsumma faller ut vi säger om ja, du kan bli hockeyinvalid helt enkelt så, så du kan påbörja börja en ny karriär, det är väl någonting vi rekommenderar uh, framförallt också våra NHL-spelare att ha stora försäkringar det är mycket pengar det handlar om om man tittar på, på Rögle vad var har Rögle för rykt i agentvärlden just nu? Det som är, är kanske roligt och bra för klubben, jag som har varit ganska nära den genom alla år automatiskt eftersom man kommer härifrån det är väl att de har fått in en sportchef som kommer från en helt annan plats och med jättemycket erfarenhet det tror jag var bra för klubben annars har det ju tenderat att det blir lite den klassiska ja men han gjorde 500 mål i A-laget, han bör vara på den här rollen och, och satsa. Och det, det tror jag är bra att man kan få in någon med något, utan relationer till, till kanske alla inom föreningen. Hur går snacket i Hockey Sverige? Då? Vad, är, vad, är, vad står Rögle för? Vad är, när, man, när det diskuteras som spelare ska dit eller inte, vad har de för rykte? Liksom? Ja, just det kan kanske inte första läget folk kastar etablerade sol spelare till eftersom de är nykomlingar men när du ser på juniorverksamheten så är den ju respekterad i min uppfattning och, och som man är nästan lite stolt över att, att de har fått en sån fantastisk plantskola. Man ser det, det är rätt så många som är med i juniorlandslagen och, och går den vägen också och även levererat en del NOL spelare och om inget annat folk som har fått skriva sina första avtal så Rögle ses nog som en väldigt stark plantskola och det är bara att titta på varann de 10 juniorer som har varit upp i SHL er, vilket är superspännande för framtiden Ger det något eko i landet det finns väl många andra klubbar som också har gjort det Ja, där finns väl en del. Men som, som jag säger, jag tror det är viktigt att varje förening har sin ståndpunkt. Vad är det vi vill leverera? Vad är det vi vill tilltala för, för spelare? Och då, förhoppningsvis så känner väl vi agenterna vi är råd om det är någon som ska byta i till exempel juniorverksamhet att ja, men Rögle är en perfekt plantskola. Tänk så många som får chansen. Det är ju bara det som är aktuellt. Jag, jag tycker inte att man bör ge råd till unga spelare att ja, men där får 10 000 i månaden för spela i deras g 20 Det är ju helt irrelevant i frågan i hur stor sannolikhet är att du A-laget eh, som sen vidare blir ett skyltfönster eller en utveckling till, till de större ligorna. Och du själv då, vad, vad har du för och Fem år i, i yrket, eh, eller i branschen än så länge, Vad vill du komma någonstans och vad vill du Göra i, i framtiden? Uh, min, min dröm är väl någonstans att följa min partners uh, fotsteg. Som, som har tagit kanske som den första svenska agenten som jag vet. Klivet över till USA för att vi ska bygga upp en ännu bättre relation. Där över en bryka mellan Sverige och våra klienter. Som, som ska över till Nordamerika eller Nordamerikaner som ska över till Sverige. Uh, så det är väl en, absolut en jättedröm att... att uh, med åren kunna ta klivet över med familjen och kanske jobba eh, som NHLPA-licensierad och att vi har hittat någon yngre eh, agent som jobbat och gått med, med mig och Peter och lärt sig eh, skolan hur vi vill att vi ska jobba och stå för. Vad lever du annars? För så liv du bor i Stockholm med ja. fru och barn? Ja, ah, fest med Paulina och en eh, liten dotter som är tio månader som heter Natalia. Så, eftersom man reser så extremt mycket så blir det. ju Tiden, eller om man jobbar mycket så blir det tiden att man försöker prioritera bara familjen och väl ges, ges chans liksom att spendera tid med dem och koppla bort och hitta på diverse grejer. Men, man, man försöker ibland med få med dem på diverse resor där man kan väva in lite familj och, och äventyr tillsammans. Din pappa är inte helt okänd för den äldre generationen, Stämmer. Kai. Postakaj, han är ju även känd för England. Ja, Men han, han hade en rätt anständig hockeykarriär också. Ja, han eh, spelade ju 11 år som proffs nere i Tyskland och var uppe tidigt och, och spelade till och med med Uffe och här i Röglö. Eh, så, så han känner väl många till och kan man sina historieböcker så, så kan man se att han hade en ganska lyckad karriär på 70-80-talet nere i Tyskland och han med till och med landskamper för Tyskland. På den tiden fick man bara ta in tre importer och sånt så När man var 23 eller så frågade man, men kan inte du, nu blir du tysk medborgare så kan vi ta in någon svensk till. Då. Han har inga förknippningar till Sverige direkt så, så han gick ju med på det och blev faktiskt uttagen till tyska landslaget. Hade han någon bra agent under de här Nej. <här> <här> Nej, han önskar det. Han brukar, ma mamman brukar säga att han spelar några år till för, för tidigt. Tyskland finns där ju stora pengar nu. Så. Men han, han trivs bra med livet ändå. Spel, spelar golf och följer väl regler på avstånd. Jag skulle också vilja veta, har alla unga spelare agent idag? Det är man de får vara uppvaktarna från de är 16. Finns det någon som säger att nej, det här kan min mossa göra lika bra? Det är väl fåtal som, som möjligtvis tackar nej i, i, i början till en agent men jag tror någonstans så tror killarna att de verkligen behöver det direkt när, när de får frågan och ibland handlar mer kanske om en statusgrej än, än att verkligen gör han någonting för mig. Är det verkligen lönt att ha, ha denna personen runt omkring mig? Så det, det kan man då fråga och se. Klarar man sig själv? Liksom? Om man är 17-18 så det är en, det är en stor värld, en stor hockeyvärld. Liksom. Behöver man det här nätverket med agenter eller kan man reda det själv? Jag skulle nog rekommendera att man har en agent om man är på den nivån att man tillhör där man sannolikt kommer skriva avtal eller hamna i situationer som kommer... Eh, påverkan eh, i viss form så, så, så absolut det är det jättebra att ha någon som jobbar för dig och eh, för ens talan det, det är väl säkert vissa som känner i sina vanliga eh, yrken att man önskar att någon klev in och, och, och jobbar för ens åsikter, det är lätt vi svenskar också, bara äh, men tycker allt är bra så tackar man ju ja. och så går man därifrån och, och, och känner jag skulle sagt så här istället Historiskt har ju också agentrollen lite så här skumrask aura över sig liksom, som vill ha suddat ut med åren. Hur upplever du det idag? Vad har agenter för rykte? Absolut. För, för 10-15 år som var det väldigt mycket så som jag säger lite oseriösa oser aktörer men sen SICO har kommit in och, och bildats där det liksom genomgås test och, och man se om personerna är lämpliga att hålla på med det yrket så har det liksom suddats ut och jag tror med sociala medier och föräldrar är medvetna idag och, och även spelarna, vad det hamnar om eh, så, så tror jag den bilden ändå ses som en ganska professionell kring oss All right eh, Har du några fler frågor Daniel? Mina är slut Nej, jag tror faktiskt att mina också är slut. Vad är det, tror du att det är du som sitter och ser alla matcher, tror du att reda ut det här? Jag är helt övertygad. Jag har sagt hela säsongen att jag tycker att de har ett fantastiskt spännande lag. Får bara killarna in det i sitt huvud. Att, att, att ibland kommer vi att förlora lite, men, men vi kan verkligen slå alla lag. Så, så kommer de absolut reda ut det. Jag tycker att framtiden ser superspännande ut för föreningen. Så han med en fjärrel av laget i agenturen. Så, så, så är det. Då måste man ju tro på killarna Det right. låter jättebra. Tack så jättemycket Martin för att du vill vara med i den här podden. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Och tack Daniel också. Ehm, tack. Ska vi ta lite kontaktinformation kanske? Varför inte? Eh, roglepodden at hd.se. Eh, dit tycker jag ni ska mejla. Det är flera som gör det. Eh, hör av er med kandidater, vilka ni tycker att vi ska intervjua. Vill ni haka på och, och sponsra podden, skicka ett mejl. Eh, vi lyssnar och eh, svarar på allt det. Ni kan också hitta oss på Twitter där vi eh, heter, letar efter Roglepodden närmare. Och glöm för allt i världen inte att eh, vi har en sponsor som heter Hanssons möbler i Engelholm Utvalt vackert sedan 1946. Jag vill passa på att tacka eh, en gång till för att eh, Hanssons möbler stöttar den här podden. Och till sist vill jag säga att ansvarig utgivare är Pia Renqvist.